Epilógus Zuhogni kezdett. Felhajtottam a galléromat, s hagytam, hadd arcomon az eső. Lementem a folyóhoz, céltalanul bolyongtam. Mindkét irányban elszánt kocogók ziháltak, ízlelgették a mazohizmus fanyarzamatát. Én csak kullogtam tovább. Fájt a szívem. Csak nem két óra elteltével aztán fokozatosan tudatára ébredtem. Csak nem húsz év óta most először végre szabad vagyok, teljesen szabad. Az árnyalak, mely oly régóta kísértett, eltűnt. Beesteledett, sírtelen arra eszméltem, hogy csipog a személyi hívóm. Benyúltam érte a zsebembe, kivettem. A kijelzőn egy rövid üzenet állt. A feleséged vár. Nagy aztán bőrigázva és dideregve végre a beárati ajtónk előtt álltam, és lenyomtam a kilincset. Ahogy beléptem, Brahms Evdur szonátájának a hangjait hallottam. Az én drága feleségem volt az. Cellóját magához ölelte, s miközben hátát felém fordítva ábrándosan bámult ki az ablakon, tökéletesen feloldódott a zenében. A zongora kíséret, mint rendesen, most is a hangszóróból jött. Évi olyan erősen koncentrált, hogy nem vett észre. Csak akkor eszmélt rá, hogy hazaérkeztem, amikor kikapcsoltam a berendezést. Felnézett. Mielőtt megszólalhatott volna, az ajkamhoz emeltem ujjamat, hogy csendre incsem. Hang nélkül figyelte, ahogy a polcoz lépek. Megkerestem a Brahms zongora szólamát. Leültem a szténvéhez, felcsiptettem a kislámpát, és ahhoz a részhez lapoztam, ameddig ívi eljutott. Aztán odafordultam hozzá, és halkan azt kérdeztem. Vegyük a 194-től? Hitetlenkedve bólintott. Lassan, tapogatózva elkezdtem játszani neki. Nem volt könnyű, és az ujjaim sem voltak elég fürgék de a esetlenül is, mégiscsak játszottam. Bevezettem a második témát egyedül. Évi felemelte a vonóját, s megismételvén, amit játszottam, felelt nekem. Aztán a két szólam egyesült, s Johannes Brahms nyelvén közvetítettük egymásnak érzéseinket. Csodálatosképpen és ugyanakkor mégis valahogy a világ legtermészetesebb módján újra egyesültünk a zenében. És miközben zenéltünk, megpróbáltam felfogni, mi az, ami hirtelen megengedte nekem, hogy kitörjek a némaság börtönéből. Megengedte, hogy újra beszéljek. Megengedte, hogy énekeljek. Megálltunk a nagy evtúra a kordnál. Ívi, kezdtem. A szavamba vágott. Játsszuk el a második tételt. Elkezdte a lassú pizzikátót, majd hosszú zokogó hangokkal folytatta, melyek fölött a cselló dallamát átölelvén az ongora szólamom lebegett. Az idő megállt, s néhány pillanatig semmi más hang nem volt hallható az egész világegyetemben, mint szövetségünk harmóniái. Mindig szerettelek, Ívi, mondtam csendesen. Úgy értem, mindig. Attól a perctől kezdve, hogy megismertük egymást, de nem mertem megmondani neked. Néha, amikor játszottunk, megpróbáltam megfogalmazni. – Igen, tudom – feleltem, miközben kövér gördültek végig az arcán. És ha meghallottad volna a válaszomat, soha nem engedtél volna el. – De múlik ezen még most valami? – kérdeztem. Nem, met, suttogta. Semmi. Együtt vagyunk, és ez minden, ami számít. A következő tétel, allegro pászionátó volt. Vége.